מזמור ק, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו.